בעזרת השם יתברך, ספר העצות המבוארות, מועדי השם, חנוכה ופורים. מועדי השם, חנוכה. עוד א', על ידי מצוות נר חנוכה מכירים בכבודו יתברך. היינו, על ידי הזהירות בקיום מצוות הדלקת הנרות, בפרט כאשר מקיימים את המצווה בהתעוררות גדולה וביראה ואהבה אמיתיים. זוכים לדעת אמיתית ולהכיר בגדולת השם ידבח, כל איש לפי מדרגתו. גם על ידי הזהירות במצוות נר חנוכה מתעלה ומתגדל כבוד השם יתברך בעולם, וזוכים לעורר אנשים רחוקים מהשם ידבח לשוב ליראת השם וקיום התורה, וזוכים ליראה אמיתית, לשלום בית ולתפילה, ומתבטלת המחלוקת ולשון הרע ונמשך שלום בכל העולמות. ב. על ידי זהירות במצוות נר חנוכה כראוי, זוכים לדעת אמיתית ולזיכרון אמיתי. היינו שזוכרים כראוי שנמצא עוד עולם, ועל ידי זכירה זו ניצולים מחטאים רבים ועוונות, וזוכים ליראת השם כראוי. ג. ימי חנוכה הם ימי הלל והודעה לה' מטבח. היינו שבימים אלו ראוי להתבונן בניסים ובנפלאות שעשה השם יתברך עם אבותינו בימים ההם והצילם משונאיהם. ועל ניסים אלו יש להודות ולהלל ולהאמין שהשם יתברך עושה ניסים ונפלאות לישראל בכל דור ודור ומצילנו משונאינו תמיד. כמובן בדברי חז"ל, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן צריך כל אדם לדעת שהשם ידברך עושה עמו בכל יום ויום ניסים ונפלאות, הן בבריאות, הן בפרנסה. כמבואר ב-18 על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וכו'. ובפרט ברוחניות, שהשם ידברך מסייע להתחזק באמונה וביראת השם בקיום התורה. אבל מחמת חסרון בשלמות האמונה, אינו מרגיש ואינו רואה את הניסים והנפלאות שהשם ידברך עושה עם כל אדם בפרטיות. על כן צריך כל אדם להתחזק באמונה כראוי ולהתבונן באמת בניסים ובחסדים שהשם יתברך עושה עמו בכל יום ויום. ובעבור זאת להודות לו ולהלל. וזה עיקר תענוג עולם הבא. היינו שכמו שעיקר תענוג עולם הבא הוא להכיר בגדלות השם יתברך, כן על ידי האמונה בהשגחה פרטית ועל ידי הכרה בניסים וחסדים שהשם יתברך עושה. ועל ידי ההלל וההודעה לשמו הגדול מכירים בגדלותו. ועל ידי זה זוכה לתפילה אמיתית וללמוד לשמה ללא שקר, שלא לשם כבוד, ממון וכיוצא באלה. רק לשם שמיים באמת. וזוכה להתקרב לרב אמיתי. גם זוכה לשידוכים אמיתיים בגשמיות וברוחניות. וזוכה לשלמות הדיבור. היינו לדבר רק דיבורי קדושה ואמת. וניצול מדיבורי שקר ודברים בטלים וכו', ואזי זוכה להמשיך קדושת השבת ושמחתה לששת ימי המעשה, כמבואר באות אמת ואמונה סעיף מ. ועל ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט יטבח. היינו שזוכה להרגיש ולהאמין שכל השינויים העוברים על כל אדם, הכל נעשה בהשגחתו הפרטית יטבח, המכונה אחד הפשוט יטבח. ולכל התיקונים המבוארים בסעיף זה, זוכים על ידי קיום מצוות הדלקת נר חנוכה באמונה הפשוטה כראוי, ביראה ואהבה ראויים. גם על ידי ההודעה והלל השם ידבח, על הניסים ועל הנפלאות שעשה לאבותינו בימי חנוכה, שאושייה משונאיהם, ועל ידי ההכרה בניסים והחסדים, שהשם ידבח עושה עם כל אדם בפרטיות בכל יום. אשרי האיש שזוכה לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה ומצוות הלל והודאה באמונה פשוטה ותמימה בדחילו ורחימו כראוי וזוכה לתיקונים אלו היינו למידות הטובות המבוארות בסעיף זה. ד. כפי שכל אחת זוכה לפעול ביום הכיפורים בבקשת סלח נא היינו כפי שזוכה לפעול אצל השם מטבח על מחילת חטאיו ועוונותיו כן הוא זוכה לקדושת חנוכה כי קדושת חנוכה נמשכת מן הסליחה של יום הכיפורים. כי חנוכה מרמז על חנוכת בית המקדש. היינו, שעל ידי קיום מצוות נר חנוכה, כמובן בסעיפים הקודמים, ובפרט בסעיף ג', עניין חנוכה, על ידי זה זוכה להמשיך קדושת בית המקדש, ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה ומחילה של יום כיפור. כמובן בליקותי מורה נתיניה בתורה כי מרחמם ינהגם. ועיקר קדושת בית המקדש שממשיך בחנוכה היא הזכייה בדעת אמיתית לדעת ולהודיע כי השם הוא האלוקים. היינו שידע ויאמין שכל העניינים שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבע כולם בהשגחתו הפרטית יתברכם. ורק כדי לנסות את האדם אם יאמין בהשגחה פרטית, אלביש השם יתברך את השגחתו בדרך הטבע, הן בכלל, הן בפרט. וצריך לדעת ולהאמין שהשם יתברך הוא בורא כל העולמות וכל הנבראים, הוא מנהיג ומושל בהם לבדו, וכל הסיבות, מאורעות והרפתקאות בכלל ובפרט, הכל נפעל בהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב טבעי כלל. וצריך לדעת ולהבין ששום נברא אינו יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו ידבח. כך מבואר בליקודי הלכות. <coughs> על כן כאשר אדם זקוק לטובה או לנצל מרע, יפנה רק אל השם ידבח בתפילה ובקשה. כי מלבדו אין כוח שיוכל להושיעו מן הרעה. ומלבדו ידבח אין כוח שיוכל להיטיב עמו. ועל ידי הדעת האמיתית הזאת ניצולים מעוונות שזה עיקר הרחמנות על ישראל. היינו, שעיקר הרחמנות על יהודי הוא שיזכה לדעת אמיתית, לדעת כי השם הוא האלוקים, כמבואר למעלה בסעיף זה. דעת אמיתית זאת צריך להכניס גם בילדים ובתלמידים מדור לדור ולנצח נצחים, ועל ידי זה זוכים להשגות גדולות ואמיתיות המכונות מקיפים. והשגות אלה הם עיקר שעשועי העולם הבא ולאלו אפשר לזכות על ידי הדלקת שמן הקדוש של נר חנוכה שמקיימים באמונה, ביראה ובאהבה כראוי ועל ידי זה גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן הרצון העליון היינו שזוכים לדעת ולהאמין שהפרנסה נמשכת ברצונו יתברך ובהשגחתו הפרטית שלא על פי טבע ועל ידי פרנסה זוכים בעת האכילה לרצון מופלג היינו לגעגועים וכיסופים ללא שיעור אל השם מטבח. וזאת יוכל להבין כל אדם, שלחנוכה כזאת, כמבואר למעלה, אפשר לזכות רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיק אמת שהוא רחמן אמיתי. היינו, שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתו דעת אמיתית, שזה עיקר הרחמנות שאפשר להרחם ולהיטיב כמבואר למעלה. מועדי השם פורים א. על ידי שמחת פורים במחיאת כפיים וריקודים. היינו, על ידי התחזקות בימי הפורים בשמחה גדולה ורבה, עד כדי ריקודים ומחיאת כפיים, זוכה להמשיך על עצמו קבלת התורה בנגלה ובנסתר, שזוהי ההרה הנפלאה של מרדכי ואסתר. היינו, שזוכה להתעוררות גדולה וחשק עצום לקיים את מצוות התורה שבנגלה ולהבין באמת ולקיים סודות וחוכמות אמיתיות שבתורת הנסתר. עוד זוכה לקיים מצוות ספירת העומר כראוי. גם על ידי שמחת פורים כראוי, זוכה להכניע את קליפת המן עמלק יימח שמו. היינו התאוות ומידות רעות שהן מכונות קליפת המן עמלק. ועל ידי שמחת פורים כראוי, מתבטלים גאווה ועבודה זרה וכפירות. וזוכה לאמונה גדולה ולחוכמה לקדושה ולחיים ואריכות ימים ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות רעות מישראל. ב. פורים הוא הכנה לפסח. היינו, שעל ידי מצוות ושמחת פורים כראוי, זוכים להינצל מחמץ בפסח וזוכים לקיים כל מצוות הפסח כראוי.